Виявилось, коли признається, може, не катуватимуть. І він промовив хрипким, здавленим голосом: Моє винен. І враз вчинилося щось незрозуміле, і несподіване, щось безмірне, людське. Натовп знову сколихнувся, залементував, завив. Десятки рук просягли з дирамана, вирвали його у тих, хто держав, і штовхнули, мало не кинули його туди, просто в полум'я. Чоловік пірнув вогонь, щез у йому, тільки страшний крик озбався звідсіля. Але за мить він уже вискочив назад, димлячий, тліючи одежою, волоссям, але стрів перед собою несамовиті. По звірячому люті обличчя і дуже неминучі руки знову кинули його в пекло він так само вискочив у друге він уже горів скажені що ви робите скрикнув Карпоїв хапавши від равадей біло на Романа одежа погасла тільки міла. безчасний стояв і трусився з болю з нелюдського страху і правда озвався хтось Нащо його палить? Тільки одвічать будемо. — А що ж помилувати його, чи як? — кричали інші. — Нам треба, щоб він своє товариство виказав, щоб гніздо вовче видушити. — Правда, правда. — Ну, так чого ж ви дивитесь? Розуйте панеча гарненько, та погрийте йому панські ніжки, поки признається. Ще порадник не доказав до краю... А вже з Романа стягнено обгорілі чоботи, хтось розгріб купу жару, четверо людей вхопило недогорілого чоловіка і поставило босами ногами на жар. Мордований пручався, отбивався, звивався, як вуж в руках своїх ворогів, але в натовпу була більша сила, ніж у його самого. І в той час, як ноги йому горіли... Його страшні змуки очі бачили перед себе спокійну Денисову постать. — Признавайся, ти попереду крав коні? — Я. — Хто у тебе, товариші, були? — Я сам. Все, що у вас було попереду крадено, все то я сам, все. Нікого товаришів не було, пустіть мене, пустіть! — Та страшне пустіть, покотилося далеко. І його почув зінько. Так тепло, що він саме в цей час був далеко. То коло хати, то біля стогів, Укриваючи їх мокрими ряднами, І нічого не знав про Романа. Почувши тепер те нелюдське пустіть, Він кинувся крізь натовп, Проскидаючи, валяючи людей. Роман босими ногами на жару Бився в руках у своїх котів. А Денис стояв проти його і мовчки дивився. Одним скоком Зінько штовхнув двох од Романа, а двоє других з несподіванки пустили мордованого з рук. Він вискочив із жару. «Кай не проклятий — Кай, проклятий. крикнув Зінько на Дениса. — Брата вбиваєш! — А ви, душогуби! — повернувся до людей. — Катюги! «Що ви робите? Чи ви Бога забули й совість? Геть звір лютий, бо першого, хто його займе, щас самого кинув полум'я!» Вражене стовпище на мить притихло, але тільки на мить. «Що ви його слухаєте? Такого вовцюгу жаліти, печіть, поки викаже усіх!» І знов штовхнули Романа, і він упав руками просто на жарт. І враз стовпи, що, мов, розбилось надвоє, пропускаючи когось, хто біг сюди, мов, його гнала якась надмірна сила. Дівчина, задихана, з розмаїним от довго і швидкого бігу волоссям вискочила перед пожежу. Роман підводився з огню. Несамовиті очі, змінена тяжким болем обличчя, почорніла голова і руки. Ці страшні, печені, пошмугляні в боротьбі криваві руки, а з їх висіла обгоріла шкура. Голос вирвався з грудей з надлюдською силою, покриваючи і стовпища і гугод пожежі одним несамовитим.